Скільки літ і скільки зим життя за собою нас водить по колу. Гріх часто буває смішним, сміх грішним не буває ніколи.